Zima pílí k jaru, my cpem se buštem z vášní hltavou. Seiferta s horou dáme do bazáru, ne? voda z volhy proudí hltavou, pokrytá lejny, naboptnalá smradem, líně se vleček ústí nad labem. V pevu se topí panoráma s hradem a půlka bušta nimiž se nad labem.